Книга Левіт, розділ дванадцятий і заговорив Господь до Мойсея, кажучи: Промов до синів Ізраїля таке. Коли жінка завагітніє і вродить хлоп'ятко, буде нечистою сім днів, як під час місячного спливу буде нечистою. А восьмого дня обріжуть крайню плоть у нього. Вона ж 33 дні нехай сидить у хаті, очищаючись від крові. Ні до чого святого нехай не доторкається і до святині нехай не заходить, поки не сповняться дні очищення її. Якщо вродить дівчатко, буде нечистою два тижні, як під час спливу, шістдесят шість днів сидітиме вдома, очищаючись від крові. Як же сповняться дні очищення її, чи за сина, чи за доньку, принесе ягня однолітка на всипалення та голубиня чи горлицю в жертву за гріх, до входу в намет зборів священникові. А він принесе їх перед Господа, і відслужить за неї покуту, і вона очиститься від свого кровотоку. Такий закон щодо тієї, яка родить чи хлоп'ятко, чи дівчатко. А коли не може спромогтися на ягнятко, то нехай візьме пару горлиць або пару голубенят. Одне на всепалення, а друге на жертву за гріх. І відслужить священник за неї покуту, і вона Стане чистою.